Ordian uh, egun Michele txabest uh, maulen eskandala raiten handiago hitzaduk, mauleko kabale hiltegi hortaik beita, eta lehenik uh, hik zer uh, diok Atzamanik, bestik bezala. Goizuntan hamaraget erditan jakinik, eta bon hostik uh, pensamen tukatu onduan mininat arrete hoi hartu. Uh, Ez behitzen posibel zabalik... Uh, Uztia, nunti nahidean manifestazioan edo eta buti gizan amaitzen janbeian, eta, bon, eta, eta behar behitai bai uh, azkarki markatu ezkiela ados, eta agitu denaikin ez dela batean gue politikan eta gue helbuitan bate, bate bate, ordin bor, bon, uh, atzaman artino zundienu gendantak eta eta geho berriz uh, uh, bai menak ardietz artinoz, eta zerratuik den inzerratuik da, oai uh, um, esku da argazabalaztia. Espetatu uh, beste bideak uh, hola hortangi oh, hauai Hordien uh, ma maleko kabalehiltige horrek fama honadik basterroetan klientak lamba chiamani dugue bai langilean etzian e eh, formazioa todabidetu nol explicacion de colako egitatiek Sisen lai ordenin preforsa dena konta ebilten betenaiak ordenin uh, unchak asko egitan berbata Tranquilago de gente, tranquilago de la gente, uh, hoch uh, bui edor edor responsable ke uh, hores te laike eh, ben berba sumait, espita espita uh, hoer uh, edor oeta ke hoy prefosta etena hal, ben berba sumait te hocha di bis eh gijalabi gente badi hoch, bueno, nada gente etxen bezala, bena etxen ez da publikoan, eta ebentxe da publikoan, hiltegi hau da publikoan, eta, eta badia prozedurak, badia tresnak, aspaldi danik eta uh, bon, ni behitu zortzi uh, urte hori nizala, uh, aspalditik, ordin zortzi urte lehenagotik bai, behar den tresnean josten da, e egokitzen da, investitzen da, berdien bon, den, den, den ahalako hor hor dira, baina bon, voilà, ikusten da, Prozedurak badia, eta hoi baztertzen delaik, e, hoi da agitzen. E, nik ez dut kamera, hoi e, nur gizai dien eta zentako eta boutiga, horrek bon, e, agertzen du problema, eta benetako ez du horrek minik egiten, mementun bai, bena berbara giuan e, hun baizik mena bon, nula, nola nola posible den proceduran s jarekitira i beste eganditzen formazione haimeste denbo iganik eh, langileekin eta haimeste mm, agenkua eh, badelaik eh, kalitategutia estelaik eh, hiltegi hortan eh, kadenzaik manik eta butiga enfin ayenino la nina vez en chabon eta jo joike bai eh, ichusitan senta Eta uste dut uh, enian pentsatzen zer uh, zer ondorio iketean zutien uh, irrudi edo ase hoiko telebistan, uh, behar da ikusi uh, telefona e gertan hasik uh, Mako meian uh, bi minut eta ika dela uh, hortako. Eta hoi dila aipatzen badela jente kesu badela jente, uh, feen, zer nahi entzuten dela heben eta eta go. ta herriaak dila herriak ehan naed dusi beuak dila uh, kaka angaitza jaikitzen uh, hor. Hortaziko deak behazalentako, eh, kabale hiltegi hortan klientiak nurdien, eh, sumat eh, kliente baten, eta zer din importantzia, funtsia? Importantzia, <coughs> lehen klienta da kooperativa bat, bigen klienta da kooperativa bat, asuia izeneko, hoi. Uh, eta gio badutugu uh, bestekia ante hanitz, uh, eta hoietan, uh, feindar egiten dugun hortan da, vante uh, direkt uh, hoietan, bere unta hogeiba badia hortan, Hortan badu guideia eta bai aitina gojuteko wano egiteko... abu eta en fin e ben con la bonchan bermateko senta vente directo ho ekilana bai muskin hawo shegoite eta eta hoie bai eta eta laboien junio basic hoytu klientak eta hola, Dila... di la bimila ta bostian zen azken... istoria izan horretzen... horrezena hiltegien bai menabaie bai, klienten hiltegien hartu eta Eta zubo viande nisto jak, euh, levo zurman hor behitzen aipatzen, nageoztik bada hama urte eta eta pu ni hor no uh, aigela lanin, vana, uh, siede hor tan, vantu uh, direkt eta labail rouge eta, eta bio eta horako bideo bide Bon, geo nike badut lan tegi eta zerbait huts egiten den in batetan Maliuzki gue lantegietan ez da baizik, eta burduina benalatik oztan da, heben ez da kabale bat, da, da biziden zerbait, eta eta garski jabilten denin, ba, ola, hoi da agitzen, eta uste dut ba, hiltegi anuntinergien hilzen da kabalea, bena, bena badia metodoakoa ez sofriazteko, eta hoik ez tia oetaik koprenutuik izan, eta hoi da damugarri. Eta hor din, ze uste duk ondorio ekariko din jorek guai errandu zeratuitzela astebatez, eta estatiak zila funtzean, no, erabaki hartuko harra zabalazteko? Ez da, zeratuit astebatez, da. Eta nurek zabalaziko din, da estadua, da prefetak, eh, goizuntan uken beituet, uh, mena prefetak dugia baki hartuko, eta, eta bon, haus uh, zabaltuko da berriz, fein, pentsatzen dut zabaltuko den, zenta... Aspaldi danik ordina haibikia, albezain argiki, karitatin aldetik eta, eta normen aldetik uh, uh, herria errena edut uh, uh, herrialkargoa beital uh, hiltegien uh, uh, jabia eta, eta administrazioa bien hartin harremana hunan dugu uh, aigia preforsta bat aian ezpeikia norma oekilana doz, baina nula, nula ego egokitzen ahaldean eta butika baina badugu uh, imaz huna uh, hortako jarekitzen meitugu ezpeikia behurtzen eta, eta goi hundin nahi behikielan in, zenta eztaduen norma beten jarrikizi, mena eta e, goe klienten eta hebenko laboien ordin imaze hoi edo irudi hoi huna dugu, ordin hoi esker prentsatzen dut zabaltuko dugu aski, aski xari bena, bon, eh, bementu du da gorriangia. Eta klientak noa juiten dia ordin arte horta? Odin klientak uh, hoi abakihartu talaik nik uh, Gerhard Clemente deitu dut, uh, labo uh, hiltekiko uh, susendaya eta klientak deitu dut Momentun pensatzen dut egintzu maiten klientak egukitzen aldien, benkabalik eta nonbait uh, dienekin lekin usten, bena, ez bon, dut uste bat, bena habu hor horrek iaiten aldien, eta kliente, klientek beharko dela be beste bide bat atzaman, nafein beste, ba, beste elki bide bat, uh, asmatzen bada, uh, itxur sienin uh, zerratuko dela goz bakozko, a, bon, uh, behark bada, uh, klientak uh, beste noapait zunen di, ez da du daik. Bon, egin ahal egin hendugu ahalbezain meste uh, indar eta egiteko zabalik egon azteko. Bena, hola, bon, nik nian uh, lotxa uh, zen uh, sanitario aldetikuken disaagun zerbait, problema. Uh, Ezer esiakuli eta baitia, hola, itaxun hannitsa edo problema Hanitz bakteria hannitsa uh, agi mundu horretan. Nik uste nien horretak zientzela ez eta ez eta prozedura izte hui abatetat, zen Prozedura, istu ea bat behit, kalitateko prozedurak badia abatoran barne, gentia formatuik hortako, eta sumaitek ez jarrik itzen, Eta hortik nua helzen gien, hain harri-garri da. Bena, hoi arazubot mm. ez duk izate nahal zerazteko, bilangile hoi gaztigatuk izanen dutuk, eta kabale hiltegia arapartitzen nahaluk, ekes? Bai, hobenin. Bena, honokun ez tekeraiten ahal? <laughs> Gai zua, honokun ez, eta elianike. hor... Uh, Hor bada hatzei utizena oe, inspektion nasionale veteriner, edo sanitaire veteriner, hatzei beitu tizena oe, bena... Edo e, Brigada nasionale d'inspektion veteriner, jitekotan, nune beita, eta hoi nu gienden, espeiti ego la guk nix ratudut uh, izen pedua batez, bena hoik planta hartinu eta nu gienden, berbada bi hiu haste edo habo joan da, eta hafen hoi da du da du da garrik dena, zinez, zinez, zinez. Hoiek dien kesta emanen, hoi duk? Nure baita bai, efen, bo, hoa e, eztaduen eskugia, eta estaduok, ya bakitzen dilaik DDPP, en Departamental baita hebermena De Protektsion De Populación, uh, horrek, ya bakitzen dilaik uh, hilte baten zer egin dilaik bezala uh, pauen edo beste nubait, Uh, doan paleoen, uh, ortezen, uh, gutaik uh, hulian dien en aipatzeko, ba, uh, egun matez jabakitzen du eta egiten du. Hala, hageiko, bon, eg, egin ahalegin nendugu, ez uh, giteen horretat helt, baina ahalegin uh, indak beharko dugu eta etan behar bat ahitzaman hannits gaitza eta etxekigio preforst eta uh, hannits-hannits uh, du da.